سوره الفرقان رد شرک فل برکات کوي بسم الله الرحمن الرحيم تبارک الذی نزل الفرقان لعبده دیر لوی برکت واله غزا ته چې ذل کړی دې فرق کتاب دې په خپل باند باندې قرانم برکتی دې وباندوم ليكون للعالمين عزيزا تشیده د ټول دنیا د پاره يرون کې ک انسانان دیو کې جنات دي الذي له ملک الصموات والارض غازر چې خاص هغه راباد شاهي د اسمان نو د زمکو دا ولم يتخذ وذنا دي نه ولې زاند پاره سو کو ولم یکلو شریکن فی الملک او نشتا اللہ سرا سوک حصدار پوبادشاہ اے کی وخلقا کل شینو پیدا کردے ہر یوشی فقدرہو تقدیرا بیندازہ کردے پاندازی سرا چاگیتا دا اللہ تقدیر ویلیشی عمر و رزق و صحت و بدبختی و نیک بختی هر سیپا کلی کلی دیتا تقدیر ہوئی دا توحید بیان شو او د مشرکانو حال ذکر کئی وَاتَّخَذُوا مِن دونی آلِهَةً نیولی دی, دی بغیر داللانا نورسو که حاجت رو آمدت گاران لا يخلقون اشهیان هم يخلقون چې نشي پیدا کولې هیڅ یو شي زکه یذي په خپل پیدا کړې شي محتاج دي ولا یملیکون ولا انفسهم ذررا ولا نفعا ندي مالک ان خپل ځانونه د پاره چې ذررا لذي کې د ځان نه او ګټه حاصل کيم ولا یملکو نموتون ولا حياتا ولا نشورا او ندي مالک د مرګ چې ځان ته بچ کې او نه ده شورا ام اوبه قیامت کې زه ژوندن شپه زله لا لا لا راوله چې لا لاغان دي ادي وتوازونه کوي حاجت نه واړي اوس رسالت وقال الذين كفروا وايي زغه کسان چې کافران دي ان ذا الايف كن افتراو نده دا قران ماګه ضروغ دی چې د زان نه جوړ کړی دی نو دوره زوګ جوړول شي وعل علی قام اخرون امداد کړی د سرا په دی باندې او بل قام فقط جاوز ظلم و زورا یقینا دې خلق رات لو کړو پدیرلوې ظلم سرا پدیرلوې ضروغ وکالو او بیا وی اساعاتویر الاولینک تتباهی ثوق سید پخوانو خلقو شذلی کلی دی چا په لاس باندې و هی تم لا علی بکرت نا غوس بیانولی شي په د باندې په سهار په مازیګر کی قُل انزله الذی علم السر فی السماوات و الارض اوای په جواب کیم چنازل کړه دې قرآن د رهغه ذاتو چې هغه پويږي پر راز باندې هغه راز که پاسمانونو کې دې او که زموږو کې دې یو ملایکو سره دې کو مندیان سره دې الله پر راز ونپوي انه کان غفور رحیمه بهشکه الله بخشیش کون کزن مهربان وقالو او بیاوي ما له ها سمو مناسب دی دی پیغمبر لره یا کولوا طعام چې زم خوراک کئ دا څنګه چې خلق کئ و یمشي په الازواق یو په بازارونو کې دا سردان دی لایق لولا اون زلیله ملکون ولنازل نکلی شو په د باندې سوک فرشتہ د آسمان فیکون معاون نذیرن نذیر په اړه چې د سره شي او خلق یری او یلقی له کنزون یادی او غور زولیشی ده او خزانه مال وسره نشتا او تکون له جنته یاکل مینها یادی کم از کم ددی او باغی چې داغه په روزی د هغه نه پیدا کی کلا او خوراق وکال الظالمون اوذی ظالمانو دی خلق تامومنانا تا ان تا تتبعون الا رجلا مسحورا مې روان مگر پداسي او سری په سي دا د جادو په شوي انظر وګوره او پیغمبره كيف زر ابو لك الامسالا څنګه بیانې استاده پارا قسمه قسم مثالونه ولیکن تا ته تکلیف نش تفضلو په خپل ګمراه ولا تستطيعون سبيلا دي طاقت نلری <تصفح> د سویلاره الله محروم کړی تبارک الذی برکتوالذی غزا ته ان شاءا کچره غوغاری یعله لک خیر من ذالکا درب کیثال لرا ډیر بهتر ده دین اجدیس وای چې خزانی دي او باغونه دي ډیر بهتر در کیثال را جنتن او جنتنا دیر جنتونو باونه تجریمین تحت اہل انهارو چباری کې با نهرونو رواني ویجالک قصورا او ضرب کتاب لاډيري بنگليو ما نه فغل اخرت جمع کړي دي ښا ادا دې چې سوین زې مطلب څه دی ته قیامت نه انکار دي فغل ته نه کنا بلک الذبوب السات بلک دی دروژن کی در در قیامت وا تا علمان کذب السات سعیران الله یې مون تیار کړل دي دغه خلکو د بارجه قیامت نه مانی سعیر جہنم اذا رأتهم من مكان بعیدین تاسعنم دی لذل کئ او رذل کئ يرث کئ کله چوی نې دی د رذل رزاینا سمعو لها دیب ووری دا غید پارا تغیزا دیر غسا و زفیرا و دیر شور سلی ملک کی وی تکادو تمیزو من الغیز نزدیده چه اوچوی دیر غسینا دا با دیتا القو منها مکانم بیقا کل چه ورزو لشی دی جهنم کی پیو تنگ زیکی او فاسرینوی تنگ ده سنگي ویلکه که ہے یا بلچه کی جلاس کیچه په زور روان داس تنگ دی مقررنینا تللشی وی دلاس وخپونه دعاو نا لک صبره نو چیغه وې په داز کی ذحلاکتو جهلاخ شو تباشو نو استاد بغلی شي اللہ بہتوئی چھو لگلے کی گئے لا تدعو لیوم سبورا واحدا چغی موہنن رضی دا حلاکت یوزل ودعو سبورا کثیرا چغی ہوا ہے دا حلاکت دیری قل ازالک خیرن توتو تو وای جدا کار ازالک کا خیرن دا غزم خوخ دے بیان شو دا بهتر دی ام جنت الخلدلتی وعید المتقون او کنا جنت دا همیشوالی اغا چواده اشیوی دا متقیان وصرا کانت لهم جزان دا جنت دا دی بدل دا کنا و مسویره او دراتلو زیده لهم پیاما اشاون مختصر دادا دا چه دید پارپا دی جنت که اغسدی چگواری تفصیل خونشی که دی او چه سگواری نابولی قال الذين هم شبعوا كان على ربك وعدا مسؤولا اوځه جنت چې ده دا پرښتہ باندې هغه وعده ده چې خلقو زره خاصونه کړی دي چې الله موږ له جنت راکې نور کئ ونه دغه خسوالو نه شي وي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله يذكروا چرجا او کې الله د مشرکان او هغه چې دی به عبادت کوو بغیر د الله نه چې هغه خلقو و دې ظالمانو الله سره شریکان کړی وي ويقولون اوي الله غیتا انتم عضلتم عبادی هؤلاء تاسو ګمراه کړیو د بندیان زما چې دا دي ولالو دي هم ظلموا السبيل کناذي پخپله ګمراهو الله تخبطه دا دا تاسو د دې لپاره کړی چه دی دولانا شکو باسی خواب قالو او پاک خلق بوی سبحانکا یا اللہ توبه ما کانا ینبغی لنا ندی لائق مونگ لرا ندی جایزو ان نتخذا من دونکا من اولیاء چه مونگونی سو بغیر ستانا بنور سوک مددگاران یا اللہ من خو موحدینو اما وحد سرے وچاتا شرک داوت ورکی دا جواب مطلب دا دی ها بلا خبره ولا کې متاتهم تا دې خلق لړيري مځي ورکړې په دنیا کې وا ابا هم او ځي بلارانو مشرانو تا حتا نسو ذکر تر دی پوري چې دې عرص پره خو دستا کتاب و استا ذکر وکانو کانو قومم بورا او دا قوم هلک شوي چریتا جواب ورکین الله ودی توی چې خوصوایه اخلدايه نو دروغجن کړي نو اوس نور څه تد دلیل فقط کذب وکوم یقینا دروغجن در یې کړی خلکو بما تقولون چتا سبوی چدا زمونږ علی هدی کنه فما تصطیعون صرفا اوس خو تاسو طاقت نه لری چې بختله عذاب واره ولا نصر اونه ځان امداد غوښته شي او عزلم من کوم الله وک چې خو چې زلهې کړي په تاسوو کې شرک کړي نوځې خو ذابان کوره او بس کو مونږ دتهاعذااب ډیر لئ دا جواب د دغه شواتو چې پیغمبر غمبر باندې کړی او رسنا قبل لکه من مرسلی نه مو خو نه مخکستانه داسې پی لکه چې دی یادي چې خوراک دی کوي بازار کې دی نهګر داڅه هم اوس وکنی لیګلی الا ان هم لا یاکلون الطعام مگر دا پیغمبران چيو خامخا خوراک وکاو بنديان وو يمشون فی الاسواق او ګرځذل باب با بازارونو کې تخپل ضرورتونو لپاره او د دعوت لپاره او یعلنا بعضکم لبازن فتنه الله د دنیا د امتحان ځای دی تاسو می ګرځولې دبازو پر امتحان مالدار د غریب زو پر غریب د مالدار د پاره صحت مند د بیمار د پاره او بیمار د صحت مند د پاره جاهل عالم د پاره عالم د جاهل د پاره ټول امتحان دي اوسې امتحان نو کوسبه سره کامیابیږي الله وي اتصبرون صبر کول شه دای علاج دی اوس اذا صبرون اي صبر کول شه او زي رب ستالذن كه او ټولو علاج داري چې صبر کاوه شیطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الذین لا يرجون لقاءنا اوویل اغکسانو چیغی امید نساتی اللہ ویزمونگن ملاقاتو قیامت نمانی نزل علينا الملائكه چولې نازل نکلی شو په مونږ او نرا ربانا بیا دې اوه نو خپل رب لره بیا ویمان راوړو لقد استكبروا في انفسهم یقیناً دی خلق او څاغ په لزانډیر لېخکاری په خپل خیال کې واتو تو ان او سرغجیو کلا سرغشلو یا یوم ایرون الملائکتا په غر زباندی چې ملائک لا بشره يوم ذل المجرمين نشته ذې خوشحالي په دا ورځ د پاره د مجرمانو چې هغه ورځ د موت تا یاد قیامت ويقولون احجر محجوران او دا چې به وي چې حرام شو جنت کوم باندې حرام وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوهُ مِنْ عَمَلٍ ده خواه خلق ده چه عملو نیکلی اوڑیر اللہ ایمونگ با ارادو کو عمل تا چیدی کڑو په دنیا کې اس عمل او ده اغی پتا مو سن لے خیالی جنت جوڑ کڑو جالنا وهبام منصورا وبغرزو اغه لرا دړه الوتې عمل به ذړه شي ده حاله مجرمانو اصحاب الجنه يومئذن اوغه جنتیان چې میشه په جنت کې اغي او په دغرز باندې خیر مستقررا ډېر بهتري په زید سیدو کې چ کورو نه دی <تصفح> واسن مقیلان اور ایر اعلی وی په زېده آرام کې چې دا گرمی زېون دی دا را به ډیر بهتري په یومه تشقق السما وبالغمامین یتګه ورځ او چې وبچو یې اسمان ډيري وري ځینان تک به غاچ راغلو وانزل الملائكه تنزيلا انزلوا كل شيء ملائكه پلیاں کی یو بل پسې ورا دي کته ورا کوي پل ملک علی ارجائها اسمان میاں بدړیږي ملک بیگار او تش الملک یوم ازن الحق شایبا پا دا ورد حق او رشتیاد رحمان ذات چی وسمده ای که نوحگی بخلق و, و تخکارش وکانا یوماً علی الكافرین عصیرام او شیبا دا رد قیامت خاص پا کافر بانده گرانا ویومای عضو الظالمو علی یدهیم او یاد یادګه غاراو چې چاکونه بلګي بې عزتي سره خپل الله سنوان دی یقول یا لې اتخذتو مع الرسول سبيلام او چېږي بوي چې هلاکت ته ما لرم چې ما نیولې وې د پیغمبر سره خپل لار یا ويله تالې لم اتخذ فلانا خليلا ډیر افسوس دی ماله په دې خبره باندې فلタニ ولینوم زه جنمه وی نیولې دې فلانی دوستو پیغمبر مې پرې هو او په لانی مې په دوست سره او پلاني ما زرا سکارو کو لفظا ذلني عن الذكر يقينا نه زه غو ګمرا کړې مازه قران نه با د ځانه پزدا به چې ما تراغلو کورخه تراغلو او په جن پره خوذم جنابزي پکانه شيطانو ليل انسان خذولا او يقينا دا شيطان د انسان د پاره شرمون کې د پا عین مقابان دی فقال یا ربی اوی پیغمبر ففریاد کې دخپ القوم نا یا ربی ای زماربا اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَا ذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا بِشَكَا دِي قَوْم ني ولله قران لرازان نبي ارسان او كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الله تسلي ورکی دغه سمي ګرځولیو هر پیغمبرلره دشمنان دي موجرمانو مشرکانو نا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا او کافی رب ستاسو هدایت کوون کې چاله چوه حشي امداد کوون کې الله امداد کوي وقال للذين كفرون اوه یې وكافرانو خلق په اعتراض کې لولا نزل عليه القران جمله واحده ولینازل نکلی شو په دې پیغمبر باندې قران په یو ځل لکه ثورات کزا لیک الله وینه دغه سیل لګ لګ نازلو ما لنثبت به فی وادگا یو زدیده پارا چې مضبوط کو په دې سره استازلو ځکه مسائل ډیر دي دی. بهاري مسائل سره به آیات رازی استات صلیب کی کنا ورتل نو ترتیلا ولذید پارا چې د قران ادب او پیجنځی مونګلول ذیل را جدا جدا طتما تما ولایاتو نکم او ذی بنرضی تا په یو شبه سره إلا جئنا كبالحق مغربوا نازلوا داغه په جواب واحسننا تفسيرا او جواب سره دا خيستا تفسير او تشريع ميم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم افكسان چرابو ستشي قیامت کې په مخونو باندې جان نمتا قلائے کشر مکانا دغا حلق دے چدا غیز دے دا قیامت دیر خراب دے فا ضل سبیلا و دیر گمراہ دید سیلارنا و لقدات انا موسا الكتابا یقینا نمار کرو موسا علیہ السلام کتاب په یوزل نا ما چاو مانو و جعلنا ماہو اخاہو آرون وزیرا among mar krekal o da sarar ur do harun alay salam de em dad de par fa qul nadhaba ila al qamil ladhin kazabu biayatina pas u mo ga chlal shah dwaala aqi qawm ta jdar ug jan kridi hayat تمام کله دې لرا پر په تبا یې سارا وقاموا هل لما كذبوا الرسل تغسيهلاك قوم نو عليه السلام کله چې تغذیب وکم د پیغمبرانو اند نوح علیه السلام اغرقناهم دا عذاب دا چې غرقوم کله په طوفان کې او جعلنا للناس آیه اوم ګرزل خلق زپاره و عبرت وَعَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا او تیار کړې د مونږه تدې موجوده او ظالمانو لپارهو پاره درته ناکه وعدا او سمودان او هلاک کړې د مونږه آدیاں او سمودیان او صاحب الرسې هغه خلق کوی او لا خلق الله تعالی لم دې وقرونم بین ذلک او ډېری په اړه په دې مې ان مې ان کېډېری او کولم له لمصالا او هر یو له مونږ به یې ان کړو مثالونه دلیلونه او کولن تببرنا تدبيرا وی او پکې نه د بچو د عذاب نه خام او پکت پوزینه دې مالو هر یو تبا کړې دې مونږ په تبا سره وَلَقَدْ أَتَوْا على الْقَرِيَةِ اللَّتِي أُمْ تُوِرَتْ مَتْوَرَ السَّوء عرب عَرَبٍ رَاتِیْرِي كِي بَاقَ كُلِي دَ لُوتَ باران پشه و باران بد وَلَمْ يَكُونُو يَرَوْنَهَا وَلِي دِي غَانْدِ دِي دِي ندِي چِي بلکانو لارجون انشوران بلکی دی امید نه ساتي د بیا ژوندون پیدا را اوګه کله چې تاویني ای اتخزو نکا الاهو زوان ننې ستا لرا مگر پټو کو سرا هغه ټو کیسي اها ذل ذی با صلی الله ورسولا اې دا غسړې د هغه له دې لپاره چې پیغمبر انکاذ له عن اعلی حتنا وینځ دیو چې مونږه هغه ګمرا کړو په لوالهونه تاسو خبرې کوي نو لږ صبرنا عليها کچره مونږه نو یک لکښې په دې خپل خدایانو دیو خلګم راځي وسو بیا لمونا زړه چې په یو شي حين يرونه العذاب باغوا خو چې وی نه عذاب من اظل سبیلًا چې سوق گمره د زینا ارا یتام نیت حزر اله هو هو استغیال رسلتا چې <تصفح> غټول مر عبادت کې زغل خواہش پل غایش خدای نه ولید افانت تکونو علی وکیلن نوائیت باشی پتبان دیزی موار چیدی گو مرائی نویا بچ کی ام تحسبو انا اکسرهم یس معونا و یعقلون یستا داخیال لی خلکو اکسر پدی خلقو کی اوریدون کی او پویدون کیشتا اتی چیوینی تو سو انسانان دي. او خیار دي نه نه د ستا ګومان دي چې یو کلمه دي خلقونه او ری ځن کی دي او په ځن کی دي نه نه انهم الاکل انعام نور هیڅ دی او پو دی؟ نا نا. کل نور حسن دی. بس په شان دی بلهم اولو سبیل ا بلکې دا غینهم زیات گمراه دي په کې ألم ترَ إلى ربك كيف مد الظل كائناتٌ عبرةٌ لشيء غسيقان سوغور الذي قدرته نتا اين غوريتو قدرت تخپل ربتا كيف تل نور نه راحه تلل ټول دنیا قصوري کده ول او شعل جعلو ساکنا کړه الله خواه نو ګرځولې به اولال په یو حال باندې ثم جعلنا الشمس عليا دليلا له سور په سم معلومیږي نو اللهی مونږ ګرځولې ز نور پدی باندي علاما شنو روحي شنو له خلقته په دا څوره تا زه هر یو شي خپل زت سره معلوميږي شپه او دنیا دنيا او اخرتو ثم قبضنا و لنا قبضن يسير ابي موږ راغون کو دي سورې لره خپل ځان تا پیاټه اېلم نه چې اسوره کوم پللان پلزان ته راغوند کو لیکن دا چې پرا غوندولو په داما داما چې څو پی پیږي نه دا که ست دا دنیا ده الله ویله ګلګې راغوندو ما او هو الذی الله غزاد ته جعل لكم الليل لباسا چې ګرځول استاوزه پارش جاما وان نو او خوب و و او آرام وجعل النار نشورام او غزو لي زاروز د پاره د خوريدو وهو الذي الله عز ذات ارسل الرياح شراليكي هواगाने بين يديه رحمتي زیر ورقي مخ مخكي در رحمت الله اجباران دي اندل نامن السماي مان توحورام اومنګ نازلو داسمان نادا سهوبو چې دانه چې پاکې دي بلکې پاکون کې دي جامه پاکې بدن پاکې ځای مکان پاکې لنحي بهي بلتم میتن چې ژوندې کو پدېوبو سره اکلې وچ وَنَسْقِي رُوهُ اُسْقُوهُ دیوګو لَرَام مَخْلَقْنَا پاره چاباندی چمنګ پیدا کړی دي اَنام وَانَا سِيَ کَسِيرا کارا سرو ديو کسانان دي دی ډېر دی بدن بقا ده او تربيت ته توسي زدين د پاره ولَقَد سَرَفْنَا بَيْنَهُمْ یقینا چمنګا په مختلفو طریقه سر بیان کړه قران د دې په میانس کې لپاره ذکرو چې دې چې عبرت واخلي توحید ته نزدیکی فابق سرو الناس الا کفوران نن انکار اکثر خلک توحید نه هغدا کفر نه نه کوي پلوشی نه له باسنابې کله قریهت نذیرن ستا چې انده کومه خواخه ده نو مونږ له غلېو کلی کې یرون کې پیغمبر لیکن مونږ ته ټولې دنیا ده پار ته مون ته حب کړو فلاذو تل کافرین عام تبشر د کافرانو خبر نه وجاهدهم بيجادن كبيرا مقابله كه ادي سره قران سره دا د لوی جهاد دی او دا جهاد ختمي گنا د وروتر قيامت پور روانه ها تکي ځان ختميږي وه هو الذي مرج البحرين الله غذات چه روان کړي دي دو دريا هازا عذبن فراتن دا یو خوک ده خالص موحدین ده قواب ده و هازا ملحنو جو او دا بل مالگین دی ترخ ده دا خواگا تر خوا تر قیامت پوری و جعل بینو معبردخم و حجرم محجورم لیکن دا دی فرق سوک نشی کوله الله گردولی دا پمیند دوارو دا دوارو دریابو که یو پرده چیغا بنده دی دیر مضبوط چیپا یو بلبانده ناولی راولی بین اوما برزخن لایب غیان سور رحمان کیویلو و هو اللذی خلق من المائی بشرا اللہ غزاتی جپیده کلی دا اوبونا یو خیسته بنده و جعله نسبا و سهرا اسومریزته ولور کړلې ګرځولې رې زلران خاوند خپل او د خرګنه دوړ خان دان دي وکانه ربک قذيرا او لفسطا پارس بند قادر دې هدي په دې شرک ته وګور او يعبدون من الله دا خلق عبادت کی بغیر دا ما لا نہ عمل لا ينفعهم ولا يضرهم دا چر شنو فلسفه دا شی انا ولا سن نقصان ور کل شی وكال الكافر على ربه زهيرا او دا کافر او مشرک انسان چیزه ته پر رب تشاکلی دا आपले مخکڑے نرخوا ته اړېته کتی ډیر راکای خودیوین اما ارسلنا که اللہ مبشر و نزیرا امونگ نیلی گلی تا دنیا تا مگر خوشخبری ورکو ان کے ویر ان کے قل ما اسألکم علی من عجر و عیوتا چنگوار مستاسونا پا دیخ خپل خدمت باندی سمزدوری اللہ من شاءا ولیکن داسه خلق ګورم اي يتخذ الى ربي سبيلا چې خو ښای شي ګوره خبره خبر نه دا چې خو ښای شي نو اذني سي خپل رب سره لارم وتوکل على الحي الذي لا يموت اي پیغمبرات مات kawa باغزاد باندي چې ژوند او تاسو ژوند دی چې موت په ناراضي وصبه به حمده او مسلکوا تسبیح وایا په حمد د خپل رب سره چې توحید بیان دی او کفابه به ذنوب عبادی خبيره او کافي دی الله په ګناوونو د خپلو بندیانو باندې خبردار الذي <اللزی> غزات خلق السماوات والارضه چې پیدا کړې دي اسمان نو ځمکا کما به نو ما سټ چې په من د دې ډول کړی په سته ایامين باندې آزاد شپه کو رازي کی ثم استوى على العرش ابي ابل چې تن دې حواله کړی اقل فعالته بلکې برابر دی پارشبان دې چلیې الرحمن دیر مہربان دے فاسئل بہی خبیرا کستا سے شاکی کا نا نتپوسو کا دا اللہ پا حق کی دعالیمنا فاسئلوہ لاز ذکر ویزا قیل لهم جدول الرحمن کل چویل شدیتا پا دعوت کیم چه خلق عاجز کی وای سجدی کی وای رحمان ذاتاں قالون وای دی زت دواجنا ومر رحمان رحمان سوکله انس جذل مات امرونا موږ باه چا سجده کوچ ته موږ ته حکم کې نو والو وزا دوم نفورام او زیت کی دی تا غصہ او نفرت دی غصہ شي په دې خبره خر سو ته نوو سکیهوبه توحید ډیر وسکیه تبارک الذی جعل بالسماءی بروجا ایو وسکیه کومه بار او ګوره الله دی قدرت تو ګوره ته له شرم نه درزی بیر لوی شانواله ریاغات چې ګرزولی پاسمان کې غټ غټ ستوری وَجَعَلَ لَكَ يَاسِرًا وَقَمَرًا مُنِيرًا او بيد اكلي پر اسمانو نو کی او چراد چنوار دے اوس پوگ مے روخانا ناں نظر اس یتہ لیندے پارنوار اوس پوگ مے رالی گلی کناں ولے گس کہ قران او سنت وہو الزی چگر د داشپاو رضا یوبل پسې دیوبل بدل که دروازی نیوزگان داشپیز از دکڑا کوا کنا. دا استاد پار دی یوبل پسی دی لیمن ارادا ان یزدکران داگچا دا پارا چیراد لری چی عبرت واخلی په قوت نظری سران سوچ پی کر پا کیو کی دام یو لار دا او اراده شکران یا اراده کوي چې जबाबداري او کې په قوت عملی سره خاصني برکات او دوي چې سبحان الله دای برتش او کوذری دی وګدښ پدا سمون دی پکې وکنم صحیح ده تر شوګور الله بنديان تانه دې دې دې کنه حوی هو ا ای ذکر او شکر او کی دي کنا عباد الرحمن صفاتنا و عباد الرحمن الذين بنديان در رحمان هغه کسان دي یمشون علی الارض هونن چې غرزی پس مکه باندې په حوصله ملک نروانی د ده په د خ ته به مل او دا. دی تخوا ده کله چې چیر چال کوې دي سره دا جاان خلق نوایی دي چې زمونږ دي د تسلامې لا ن تغ قصص قاس کې وي مونږه جاهلاانو سره نه چلو سلام له متارکت دانه چې سلام پیږي هغه سلام لایق دی واغاو چې نبی سلام اسلام ته ویو فاصفانهم وقل سلام وخت واره او ته وای چې زمونږ اوستا بای کارت ولذین عباد الرحمن هغه کسان دی یبيتون لربهم تحتیو ګور چوکې او دېش په ریخ پر رب لره سجدوا و قياما فسجودوا و قيام والذين وكفروا يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم خافت بقي واي په دوا کې چې مونږ کو وګدا وګدا دوا کې ځانګہ که فرض پسی که سنت پسی که نفل پسی که د شپې کې دروازې وزان لګوره جمنه جوړي داغه پکې بدات څخه ځانلار څوره دعا چې کښ نو کاوه چې وايي په دوا کې چیربان واړې زمږ نا عذاب د جهنم ان عذاب کان غراما بهشکه د عذاب د جهنم خو اوسړي پورن خطي بیا چې تجودا کی ان ساعت مستقر و مقعمان بهشکه د جهنم چې دې دیر بدځه اړیر دا غم دی هم د وسې دوزه پاره هم دا رام د پاره سپېم خان دار غرمېم خان دار دا کس څنګه جنتيانو په حق کېږي ولذین او معیشته یو ګوره جون سنگته ریحق پرست عباد الرحمن هغه کسان دی ځا انفقو کله چې خرج کوي لم یسرفو بی زایه ولم يقتور وبخيل يوم نکي وكان بين ذلك قواما اوې پمیندې ځاړو کې پانساف پا والذین منکرات او کسان زی اله یدعوا مع الله ال ان اخر تشیرک نکي نرامدت کې الله سلاماتګر بل زلم نه کويلا اقلوونه ننفسلتې حرم الله الله حقې او نه ان تو د هغې نفس چله حرام کړړي د ختلله مګ ک په حق د اسلام تو شي د وډ خیر و ولا او برت دیلازون اوځان بچ کوي د حیا نه لبد کارې نه او من اغاصوک چې دغه کارونه کوي قتلونه کوي شرکونه کوي یلق اسامن مخامخ بشي وسره مخامخ بشي دغه عذاب سره یو ذعبه له العذاب یومل قیامتي دچن وکړي شیزی پر عذاب پرز د قیامت باندې ويخلد فيه مهانه او پات بشي هميشه په جهنم کې خوار او ذلیل الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا عَمَلًا صَالِحًا دى عبادت دى مګر هغه څوک چې توبه ويسته د شرک نه او ایمان له لو لوپ توحید باندې او عملي کوي عمل صالح او سنت فولا یکایبدل الله او سیئات محسنات دا جلا و بدن کی ددی او گناہوںا سران وک ان الله غفور رحیمہ او بیشک الله بخشش کون کړي مه ربان و من تا بوامل صالحن فین نو یتو ویللای متابا ذی تمرقبو وی اګه سوچې توبه د شرکنا او عملي خپل صفاق نې یقیناندې زه روژو کړل لاته پورا روژو کول تو به قبول شي والذین لا یشهدون الزور و قاری یو ګوره دې تو وقار و حق پرستو صفات او که سان دې چې حاضرین کوي مجلسونو د شرک فَإِذَا مَرُّو بِاللَّغْوِ مَرُّو كِرَامًا او کله چې تیریږي گی فَدَاسِ لَغْو لَهُ لَعِبْ بَانْدِي انو تیری گی دیر اعزتمن دا سی پت حق پرستو لَغْو اسشه دی سُنِه مومنون کی مویلی وزرِ محیات کی جَوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مَعُرِزُونَ دې د لغوې نه مخالې اساس کې ووم راشي 55 کې فاذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه کله چې تاسو خبري ووري کنه مختن علي دا لغو څه شی دا لغو عام مجلس د شرک د ميلاد او د عرصو جوړي پریری لگی دلی قم قمیل بلی شیویو بیان پکی کی گیویی نات شریف پکیویی سناتویی شو موسم بدل په چمن منشورو کو بلبلو کلی نظاری دی هر طرف ده گلو نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری نعره غوثیه ده لغوا ده اذا مر رو بالله و مر رو کرا ده ملک ده تباکا تول حق پرستی بدا سه مجلس دی نمر رو کرا ما بزرگانه تریخی سر دی اگوری موتانه ها دی پلچ راشی نظر اشعاد پا مدرسو راشی موحدین پکې بیان کړي هغه تکینه ولذینا کزاندی اذا ذکروا بیاات ربهم کله چې بیان کولې شي دی کانو نا تا آیاتونو ز خپل لب سره توحید بیان ییګیم لم یخروا علی اعصموا وعمیانا نو صلینی چیروی ډډه لگو نه نه ان پریوزي باغې باندې کانو او نه بیاان فن ولا ورقي دغه قسمهسته ده کنه مرجل بحرين والذين واكسان دي يقلون ربنا دکور تربيت يدير خده بخبلم واحدين کسان چې وایي چې اي ربا اوبخي مونتا هب لنا اوبخي مونتا توهابي امونګ ټول تو وهابيانيو او مونږته من نه د خپلو بي بیایانو نازري یا نه او د د خپل او لاناقرره ته آون یخواواې دسترګ وجهالنال متقینا اما مع او ګرځمونږ د پاکوحلکو مشرران چې مونږ د غې خدمت کو غې زمونږ احترام کوي د پاکو خلکو مت اوله داي باذل رحمان صفات بیان شو الله وي دا صفاتونه چې بیان شو يو جزاون الغرفه ور باکلش دیله په بدله بالا خانه ته جنت بما سو بارو زکا جی ثابت قدمو پذین باندي ډېر مضبوطو ویلقون فيها تحیه وسلاما ور باکلش دي ملائکہ ذ اللہ دے طرفنا په جنت کې دعا او سلام دعا او سلام تحیۃ او سلام خالذین فی عام شبای باغی کې حسنت مستقر و مقاما دیر خاسته دیر, دیر اعلا دے دی جنت عمد او سیدود پارا عمد آرام د پارا قل ما یابا وبکم ربی و چی ایس پر وانکی پتاسو بانده رف زمان ایسا جتیه تاستا نشتا لولا دعاو کم او کجرستاسو دا پریاد او آوازو ننوی تاسو الله تاوازو که نو بس بیا تاسا نوی نو لولا دعاو کم و دی پو جی اپریخی دنیا کی چشتا دی پا کی چی مصیبت پو وقت که اللہ تاواز که نو نما نبیه اس پروان کوي پتا صبح درب زمان لولا دعاؤکم قصتا صدا چریو आवाजونه نه نوې الله تاسوال الکڑی وی فقط کذبتم یقینا تاسو دروغجن که قران پسو یاکون لزاما نظر د اخدا عذاب پتا سو پوری لازم شي